Alhamdulillah segala puji bagi Allah Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Sesembahan yang berada disembah Dan diibadai suara Allah Tidak ada segitu Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga sanat biasa Allah SWT limpahkan Kepada beliau Keluarga beliau dan para sahabat beliau ...dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah Umrah, para penjara Masjid Nabawi dan juga para bukimin yang dimuliakan oleh Allah. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Masidiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang baru... Iaitu tentang aqidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah Ahlul bait, aqidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah Ahlul bait. Permasalahan ini diangkat oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dan disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau Al Aqidah Al Wasitiah, karena memang di sana ada aliran yang menyimpang di dalam masalah ahlul bait di sana ada aliran yang menyimpang dari akidah yang benar di dalam masalah ahlul bait sehingga beliau menyebutkan permasalahan ini di dalam kitab beliau al aqidah al wasithiyah beliau mengatakan rahimahullah di dalam kitabnya wa yuhibbuna ahl baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum و يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Belum Dan mereka iaitu ahlu sunnah wal jamaah mencintai ahlu bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah di antara akidah mereka adalah mencintai ahlu bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk dengan ahlu bait adalah setiap orang dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan atas mereka sedekah. Yang diharamkan atas mereka sedekah. Jadi ahlul bait tidak boleh menerima sedekah dari orang lain. Mencakup di dalam ahlul bait adalah aalu aliyin. Keluarga Ali bin Abi Talib Demikian pula Alu Ja'far Keluarga Ja'far Ja'far ini adalah Saudara laki-laki dari Ali bin Abi Talib Demikian pula Alu Aqil Keluarga Aqil Itu Aqil bin Abi Talib Ini juga saudara laki-laki dari Ali bin Abi Talib Demikian pula Alu Al-Abbas Keluarga dari Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib Al Abbas ini adalah paman dari Rasulullah SAW. Beliau adalah paman Rasulullah SAW. Demikian pula Alu Al Harith bin Abdul Mutalib. Keluarga Al Harith bin Abdul Mutalib ini juga paman dari Rasulullah SAW. Dan masuk di dalam Ahlul bait istri-istri Nabi SAW. Istri-istri Nabi SAW ini juga termasuk keluarga dan juga Ahlu bait Rasulullah SAW alaihi Dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankumur baiti wa yutahhirakum tathhira." Allah mengatakan yang artinya sesungguhnya Allah ingin membersihkan dari kalian arrijis, ridges najis, ahlul bait, wahai keluarga Rasul, saw, wajuhirakum kuhirah, dan Allah ingin membersihkan kalian dengan sebenar-benar pembersihan. Dan masuk di dalam ahlul bait di sini adalah istri Nabi, saw, karena ayat ini berbicara tentang istri-istri Nabi, saw. Apabila kita membaca surat Al-Ahzab, maka kita akan dapatkan beberapa ayat. Sebelum ayat ini demikian pula setelahnya. Ini semuanya berbicara tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah termasuk Ahlul Bayt, termasuk keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki hak-hak yang khusus atas kita kaum Muslimin. Demikian pula di dalam ayat yang lain Yang menunjukkan bahasanya Istri adalah termasuk ahlul bayt Adalah firman Allah Azza wa Jal Yang menyebutkan tentang Nabi Ibrahim dan juga Istrinya Nabi Ibrahim dan juga Istrinya Allah mengatakan Rahmatullahi Wabarakatuhu alaikum Ahlul bayt Rahmatullahi Wabarakatuhu alaikum Ahlul bayt rahmat Allah dan juga berkahnya atas kalian wahai ahlul bait. Dan masuk di dalamnya dan ini adalah berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihi dengan berdengan istrinya. Berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihi dengan istrinya menunjukkan bahwasanya istri-istri seseorang ini adalah termasuk ahlul bait seseorang. Kenapa di sini perlu kami sampaikan? Karena di sana ada aliran yang menyimpang yang mengatakan Bahwasannya istri-istri Nabi bukan termasuk ahlul bait. Mereka mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi bukan termasuk ahlul bait dannya adalah akidah yang sesat dan juga menyesatkan bertentangan dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an dengan dalil yang tadi kita sebutkan. Jadi azwadul rasul, istri-istri Nabi mereka adalah termasuk ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Sunnah yuhubu ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Sunnah mereka mencintai. Ia ya, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahulnaunnaum dan mereka loyal. Al-wala artinya adalah loyal, diberikan bela mahabbah. Artinya mereka yaitu ahlu Sunnah wal Jamaah mencintai para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengertian yang tadi sudah kita sebutkan. Wayahfaduna fihim wasiyat Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka itu ahlusunnah menjaga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keluarganya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat untuk kita semua supaya menghormati supaya ikhtiram kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasiat beliau dan seorang muslim tentunya mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai ahlul bait dan menghormati mereka karena ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau berwasiat? Haitsu qala yauma ghadirikum min Ketika beliau berbicara Berkata pada saat Ghadir Khum Ghadir Khum ini adalah sebuah tempat Antara kota Mekah Dengan kota Madinah Dan lebih dekat kepada kota Mekah Di mana Saat itu terjadi Sebuah kejadian Setelah Rasulullah SAW Pulang dari Haji Wada' a. Pulang dari Haji Wada' Pada tahun 11 Hijriah pada, pada tahun 11 Hijriah Sesampai di sebuah tempat yang dikenal dengan Ghadir Khum Maka Nabi SAW berbicara kepada para sahabat radhiyallahu anhu, Memberikan wasiat kepada para sahabat radhiyallahu anhum Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam muslim di dalam sahihnya Hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam muslim di dalam sahihnya Beliau mengatakan uzakkirukumullah fi ahli baiti. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Beliau mengatakan aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Beliau ucapkan ini beberapa kali. Maksudnya adalah mengingatkan kita kaum muslimin supaya menjaga penghormatan kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku, yaitu hendaklah kalian menghormati mereka. Hendaklah kalian menghormati mereka dan jangan menghinakan mereka. Hadis ini adalah hadis yang sahih sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya sebutkan di sini hadisnya secara lengkap. Hadisnya secara lengkap berkata Zaid bin Arqam salah seorang sahabat Nabi SAW alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban lima yudaa khumman Madinah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu berdiri dalam keadaan berkhutbah. Itu ingin memberikan khutbah, memberikan ceramah memberikan nasihat kepada para sahabat Nabi saw di sebuah tempat yaitu tempat yang di situ ada air pertemuan air terletak antara dinamakan dengan hulm terletak antara Mekah dan juga Madinah Madinah terletak antara kota Mekah dan juga al Madinah fahamidallaha wa asna alaihi wa wadhu wa dakkur beliau kemudian memuji Allah Beliau kemudian memuji Allah dan juga memujanya dan memberikan nasihat wadak karo dan beliau mengingatkan. Dan ini menunjukkan tentang adab sebelum seseorang memberikan khutbah maka didahului dengan hamdalah dan memuji Allah azza wajalla. Kemudian summaqal kemudian setelah itu beliau berkata amma baku. Adapun setelah itu ayuhanas Innama ana masyarul yoshiku ayatiani rasulu Rabbi faujibu. Beliau mengatakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Hampir-hampir akan mendatangiku putusan dari Robku maka aku akan menjawabnya. Maksudnya adalah isyarat bahwasanya beliau sebentar lagi akan meninggal dunia. Wahi manusia, aku adalah manusia biasa, seperti kalian. Hampir-hampir, atau sebentar lagi akan datang kepadaku Rasulullah Rabbi. Utusan dari Rabbu, yaitu Malakul Mauts, yang mengambil nyawa manusia. Fa dan aku akan menjawabnya. Kemudian setelah itu boleh mengatakan wa inni tarikun fikum faqalaih. Dan sesungguhnya aku meninggalkan di antara kalian tsaqalaini dua perkara yang berat aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat yang menunjukkan bahwasanya apa yang akan beliau sampaikan ini adalah bukan perkara yang ringan sehingga beliau mengatakan tsaqalaini dua perkara yang yang berat awwalu yang pertama dari keduanya kitabullah adalah Al-Qur'an yaitu kitabullah Huda الْهُدَى وَالْنُورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْلَمْزِكُوا بِهِ Yang pertama dari keduanya adalah wasiat beliau sekandanglah kalian mengambil kitabullah. Dan dalam akan berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran, dia ya, dipegang petunjuknya dan diamalkan isinya. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan berpegang dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan petunjuk dan akan diterangi hidupnya. Dan ini adalah tujuan utama Al-Qur'an diturunkan kepada kita semua. Jadi bukan hanya sekedar dibaca tetapi harusnya yang dilakukan oleh seorang muslim adalah mencermati apa yang ada di dalamnya. Dan juga mentadabburi dan berusaha untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan. Kemudian setelah itu mengamalkan apa yang ada di dalam di dalam Al-Qur'an. Dengan demikian insyaallah dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an di dalamnya adalah petunjuk bagi kita dan juga cahaya bagi kita semua. Ini adalah wasiat yang pertama. Fahaffa 'ala kitabillahi azza wajal wa radha fi tsumma qala maka beliau shallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk berpegang dengan Al-Qur'an. Dan juga menganjurkan kita untuk berpegang dengan Al-Qur'an. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan wasiat yang kedua. Beliau menyebutkan wasiat yang kedua yang disifati oleh beliau sebagai thaqam, yaitu sesuatu yang berat. Berarti bukan perkara yang ringan berpegang dengan Al-Qur'an bukan perkara yang ringan. Perlu kesabaran yang perlu kesabaran di dalam mempelajarinya perlu kesabaran di dalam perlu kesabaran di dalam mengamalkan apa yang ada di dalamnya demikian pula wasiat yang kedua ini juga bukan perkara yang ringan boleh mengatakan wa ahlu bayti uzakkirukumullaha fi ahli bayti uzakkirukumullaha fi ahli bayti uzakkirukumullaha fi ahli bayti boleh mengatakan yang kedua adalah Ahlul Bait yaitu keluarga. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama berpegang dengan Al-Qur'an, kemudian yang kedua boleh berwasiat dengan dengan siapa? Dengan Ahlul Bait. Mewasiatkan kita supaya me menghormati Ahlul Bait yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh mengulang-ulang dengan mengucapkan Uleki Fi Ahli Bayti, aku ingatkan kalian kepada Allah. Maksudnya adalah takutlah kalian kepada Allah tentang keluargaku. Artinya jadilah kalian takut kepada Allah sehingga rasa takut kalian kepada Allah ini menjadikan kalian menghormati keluarga Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahasanya menghormati keluarga Nabi dan mencintai mereka adalah ibadah. Menghormati keluarga Nabi dan mencintai mereka adalah Ibadah Karena ini diperintahkan oleh siapa Dan beliau tidak memerintahkan Kecuali apa yang dicintai oleh Allah Dan juga diridai oleh Allah Azza wa Beliau mengulangnya tiga kali Dengan kalimat yang sama fi Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluarga Jadi menunjukkan takkid Ini menunjukkan bahasanya beliau ingin menguatkan tentang masalah ini dan ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang menjadikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu datang dari beberapa atsar atau beberapa atsar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kecintaan mereka kepada para sahabat, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan di sini beberapa atsar yang beberapa sikap Dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang melaksanakan Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada mereka Untuk menghormati keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Saya sebutkan atas yang pertama adalah Ucapan Abu Bakar As-Siddiq Ucapan siapa? Abu Bakar As-Siddiq Khalifah yang pertama Dan orang yang paling aflong setelah Para Nabi dan juga para Rasul Beliau mengatakan Urqubu Muhammadan fi ahli baithi. Urqubu Muhammadan fi ahli baithi. Inilah kalian menjaga keluarga Nabi saw. Inilah kalian menjaga keluarga Nabi saw. Ini diucapkan oleh Abu Bakar as-Siddiq mewasiati diri beliau dan juga orang-orang yang selain beliau untuk menjaga hak-hak keluarga Nabi saw. Menunjukkan bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Ahlul Bay, dan ini adalah ia ya, bantahan kepada sebagian orang yang meyakini bahwasanya Abu Bakar membenci keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ucapan beliau, ini perkataan beliau menunjukkan bagaimana kecintaan beliau terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ajar yang lain. Ya beliau mengatakan Qala li'aliyin Beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Itu Abu Bakar As-Siddiq Berkata kepada Ali bin Abi Thalib Dan Ali bin Abi Thalib adalah termasuk Keluarga Nabi SAW Beliau mengatakan Wallahi la Laqarahbatu Rasulullah SAW Ahabbu ilayya Min Ahabbu ilayya An asila min karabati Beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, Ya demi Allah sungguh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku senangi untuk aku sambung daripada keluargaku sendiri. Beliau mengatakan sungguh demi Allah dengan bersumpah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai untuk aku sambung daripada keluargaku sendiri. Jadi beliau berkunjung atau me, me, mengikat silaturahim ya hubungan kekerabatan atau hubungan e, persaudaraan dengan keluarga Nabi itu lebih beliau cintai daripada daripada keluarganya sendiri. Dan ini adalah termasuk ya pengamalan beliau terhadap wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ya dan ini adalah termasuk pengamalan beliau terhadap wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ia ya, melaksanakan mempraktikkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau berwasiat ya, di akhir hayat beliau yang bahkan beliau mengulang-ulang wasiat tersebut dalam satu tempat ya supaya kita menghormati dan mencintai keluarga Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya kecintaan beliau untuk melakukan silah yang menyambung yang kepada keluarga Nabi itu lebih dia senangi daripada keluarganya sendiri. Ini adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sana ada asar dari Umar Ibn Al Khattab, asar dari Umar Ibn Al Khattab, khalifah yang kedua, yang menunjukkan tentang bagaimana kecintaan beliau terhadap keluarga Rasulullah SAW. Beliau katakan, Wallahi. La islamuka yom aslam Ini boleh ucapkan kepada Abbas, kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW yang termasuk Ahlul bait Rasulullah SAW. Belum katakan, Wallah demi Allah, la islamuka yom aslam tu, yom aslam ta karena ahabbi ilya min islamil qat'ah lo aslam. Belum katakan, yaitu Umar. Demi Allah Sungguh keislamanmu Yaitu Abbas Ketika engkau masuk Islam Itu lebih aku cintai Daripada Islamnya Al-Khattab Yaitu bapak beliau sendiri Lawu aslaman seandainya dia masuk Islam Al-Khattab Ini bapaknya siapa? Umar Ibn Al-Khattab Dan dia tidak masuk Islam ya, Dia tidak masuk Islam Mati dalam keadaan jahiliyah Dalam keadaan kafir Umar mengatakan kepada Abbas, Sungguh demi Allah, Ya Islamnya dirimu wahai Abbas, Ketika engkau masuk Islam, Itu lebih aku senangi, Lebih aku cintai daripada Islamnya bapakku. Yaitu Al-Khattab, Law Aslamah seandainya dia masuk masuk Islam. Jadi seandainya dibandingkan, ya Bapaknya sendiri yaitu Al-Khattab masuk Islam, Dengan Islamnya Abbas, Maka Umar bin Khattab lebih mencintai Islamnya, Abbas, artinya perasaan dia Kecintaan dia, bahagianya dia Itu lebih besar ketika melihat Islamnya siapa? Abbas Daripada Islamnya bapaknya sendiri Seandainya bapaknya masuk Masuk Islam Dan ini juga praktek ya, Praktek dari khalifah yang kedua Yaitu Umar bin Khattab Untuk melaksanakan wasiat Nabi SAW Supaya kita Menghormati dan mencintai Ahlul Bait, dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwasannya Umar bin Khattab membenci keluarga Nabi SAW. Yang beliau Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti jejak Abu Bakar dan juga Umar. Ikhtadu biladaini mimba'di kata beliau. Benda kalian beritidak, benda kalian meneladani dua orang setelahku ini yaitu Abu Bakar dan dan Umar dan diantara sunnah mereka diantara contoh beliau berdua adalah mencintai para ahlul bait yaitu keluarga Nabi saw baik ini adalah wasiat Nabi saw kepada para sahabat radhiyallahu anhu ketika di mana ketika di Ghadir hum dan ini adalah hadis yang sahih sebagaimana yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagian aliran yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla membuat tambahan pada kisah ini. Membuat tambahan yang maudhu' yang palsu pada kisah ini. Diselipkan di dalam kisah ini sebuah yang cerita atau tambahan yang palsu. Mereka menambahkan bahwasanya di dalam kisah ini beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Yang mereka menambahkan bahasanya di dalam kisah ini beliau saw memberikan wasiat kepada para sahabat supaya mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah beliau meninggal dunia. Dan ini adalah kisah yang ma'goah, yang mufthalakah, yang dipalsukan. Tidak ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahasanya beliau saw mewasiatkan supaya mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai sebagai khalifah setelah beliau. Ya dan orang-orang tersebut yaitu aliran tersebut yang mereka mengatakan bahasanya kisah ini disembunyikan oleh para sahabat. Ya kisah ini disembunyikan dan ditutup tutupi oleh para sahabat sehingga mereka ia ya menghukumi para sahabat sebagai orang-orang yang fasik di antaranya karena menyembunyikan kisah ini bahkan Mengkafirkan para sahabat Radhi Allah Dan tentunya ini adalah Tuduhan yang keji Dan tuduhan yang sangat jauh dari Kebenaran Dan Nabi SAW Ia telah mengucapkan wasiat ini kepada Ratusan sahabat Bahkan ribuan sahabat ala ala. ya Dan riwayat ini adalah Riwayat yang sahih Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak ada di dalamnya tambahan sebagaimana yang mereka sebutkan. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Wakahala ayyun lil Abbas amhi wa qadshka ilayhi anna ba'nu Qurayshin yajfu bani Hashim fakar. Dan beliau saw juga bersabda kepada Abbas. Kamuan beliau. Abbas ibn Abdul Mutalib. Ini adalah paman Nabi SAW dan umurnya lebih muda daripada Nabi SAW. Paman beliau dan umurnya lebih muda daripada Nabi SAW. itu lebih muda 2 atau 3 tahun. Dan beliau telah masuk ke dalam agama Islam yang sebelum dibukanya kota-buka. Dan dikuburkan di Baqi. Dikuburkan di kota Madinah, yaitu tempatnya di perkuburan Bersama para sahabat yang lain Beliau mengatakan Allah, Dan Nabi SAW Telah berkata kepada Kamannya itu Abbas Dan saat itu Abbas bin Abdul Muttalib mengadukan Kepada Nabi SAW Mengadukan kepada Nabi SAW Ada sebagian orang Quraisy yang berlaku Tidak sopan kepada Bani Hashim Yang berlaku Tidak sopan kepada Bani Hashim, Bani Hashim ini adalah kabilahnya Rasulullah SAW dan mereka termasuk Ahlul al Ya Abbas berkata kepada Nabi atau mengajak, mengadukan kepada Nabi SAW ada sebagian orang Quraisy yang tidak sopan kepada Bani Hashim. Makaol maka Nabi mengatakan: Walladhi nafsibi adhihi, la yu'minul hatta yuhibbukum lillahi walimaraqati. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abbas, demi allazi nafsi bi yadihi, demi zat yang jiwaku yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Yang mereka tidak akan beriman sampai mereka mencintai kalian lillahi karena Allah dan juga karena kekeluargaanku Demi Allah La yu'minun Mereka tidak akan beriman Sampai mereka mencintai kalian Yaitu keluarga Nabi SAW Lillah kana Allah Waliqarabati Demikian pula karena mereka memiliki hubungan kekeluargaan Dengan diriku Dan ini menunjukkan bahwasannya Mencintai keluarga Nabi SAW Ini adalah sebuah ketaatan. Ia ya, sebuah ketaatan Wadiqarabati demikian pula Ini adalah termasuk sopan santun kita kepada Nabi SAW Karena kita mencintai Nabi SAW Maka kita juga mencintai dan juga menghormati keluarga beliau Ya sebagaimana kita di dalam kehidupan dunia Apabila kita mencintai ya seseorang Maka kita berusaha untuk mencintai keluarganya Kita mencintai Ahlul Bayyid Ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah karena ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua karena memang mereka adalah keluarga Nabi sehingga termasuk penghormatan kita kepada Nabi adalah menghormati keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya dan didaifkan oleh sebagian ulama, Di antaranya adalah Syekh Al-Albani Rahimahullah Didaifkan atau dilemahkan Oleh sebagian ulama, Di antaranya adalah Syekh Al-Albani Rahimahullah Seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih Maka menunjukkan tentang Keutamaan Ahlul Bait Dan juga Dorongan bagi kita untuk menghormati Keluarga Nabi SAW Dan ucapan beliau Seandainya adalah hadis yang sahih la yu'minun tidak beriman menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang wajib menunjukkan perkara ini adalah perkara yang yang wajib karena beliau menafikan keimanan bagi orang yang tidak mencintai ahlul bait ya menafikan keimanan bagi orang yang tidak mencintai ahlul bait dan lafaz seperti ini ya disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah syaikhul Islam Ibn Taimiyah Menunjukkan bahwasannya perkara yang disebutkan adalah termasuk kewajiban Perkara yang disebutkan adalah termasuk kewajiban Artinya mencintai ahlul bait adalah sebuah kewajiban Seandainya seseorang tidak mencintai keluarga Nabi SAW Maka dia telah melakukan maksiat Maka dia telah melakukan dosa Baik Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis yang lain Wakon Inna Allah aslafa bani Ismail, waslafa bin bani Ismail kinanat, waslafa min kinanat Quraysh, waslafa min Quraysh bani Hashim, waslafa min bani Hashim. Boleh mengatakan di dalam sebuah hadis dan hadis ini sahih diriwatkan oleh Imam Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih. Bani Ismail Allah telah memilih Bani Ismail Dan Ismail adalah putera dari siapa? Nabi Ibrahim Alaihissalam. Allah memilih Bani Ismail Dan ini menunjukkan tentang Keutamaan orang Arab Keutamaan orang orang Arab Karena orang Arab ini adalah keturunan Nabi Ismail Ini adalah dengan kesepakatan ulama Bahasanya, Orang Arab ini lebih ahdol daripada yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan Inna Allah Askofa Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Bani Ismail. Waskofa Min Bani Ismail Kinana. Dan Allah memilih dari atau di antara Bani Ismail Kinana. Ya keturunan Nabi Ismail ini banyak. Tapi di antara mereka yang paling awal dan yang Allah pilih adalah Kinana. Mereka adalah Kinana kemudian surah itu wastafa min kinanatul quraisy dan Allah memilih dari Kinana quraisy jadi Kinana ini keturunannya banyak di antaranya adalah quraisy Allah SWT memilih di antara kinanah atau di antara qabila-qabila di kinanah qabila, qabila, qabila quraisy jadi Allah pilih kembali dari bani ismail dari sekian banyak manusia bani ismail dari kalangan bani Ismail, Ismail dipilih Kinana. Di antara Kinana dipilih Quraish. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Wasnova min Quraisin bani Hashim. Dan Allah memilih kembali dari kalangan Qurais bani Hashim. Jadi orang-orang Qurais ini banyak kabilahnya. Tapi yang Allah pilih, yang Allah utamakan adalah bani bani Hashim. Ini adalah kabilah atau bani yang paling abdul di antara orang-orang Quraisy, waskofani min bani Hashim, dan Allah memilihku dari bani Hashim. Artinya di antara bani Hashim yang paling afdal adalah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini, ia boleh mengatakan waskofani min Quraisyin bani Hashim. Allah memilih dari Quraisy bani Hashim, dan bani Hashim. Adalah keluarga Rasulullah S.A.W. Ya keluarga Rasulullah S.A.W. Dan ini menunjukkan keutamaan mereka. Dan juga menunjukkan tentang kewajiban kita untuk mencintai keluarga Nabi S.A.W. Dan menghormati mereka. Berdasarkan hadis ini dan juga dalil dalil yang sebelumnya. Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan. Weytawallawna azwaja Rasulullah SAW ummahatul mu'minin. Dan mereka yaitu ahlu sunnah wal Jamaah yaitawallawna mereka mencintai istri-istri Rasulullah SAW ummahatul mu'minin ibu-ibu orang yang beriman. Ya akidah ahlu sunnah wal Jamaah adalah mencintai istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Yukirru nabi anna hunna Azwajuhu fit dunya fil akhirah Dan mereka Menetapkan, meyakini Bahasanya, istri-istri nabi Mereka adalah istri-istri Nabi fil akhirah Yaitu di akhirat, artinya sebagaimana Mereka adalah istri beliau Di dunia, mereka juga Akan menjadi istri beliau di mana Di akhirat Dan ini adalah aqidah anusullah Wal jamaah mereka mencintai istri Nabi SAW itu mencintai karena ketaatan Mencintai istri-istri Nabi SAW Karena ketaatan Iaitu taat kepada wasiat Nabi SAW Kerana diantara wasiat beliau adalah Mencintai ahlul baik Dan istri-istri beliau adalah termasuk keluarga Beliau sebagaimana darinya kita sebutkan Dan istri Nabi Banyak Dan beliau SAW Meninggal dalam keadaan meninggalkan sembilan istri yang masih hidup. Beliau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sembilan istri yang masih yang masih hidup. Dan di antara istri beliau adalah Khadijah. Di antara istri beliau adalah Khadijah. Demikian pula e, Saudah bintu Zama ah. dan juga Aisyah dan juga Hafsa dan Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Huzaimah. Demikian kula Juwairiyah bintul Harith. Demikian kula Safiyah bintul Khuyayy. Demikian kula Maimunah. Ini adalah di antara istri-istri Nabi SAW. Dan sebagian besar istri Nabi SAW dikuburkan di Baqiyah. Ya, sebagian besar istri-istri Nabi SAW dikuburkan di Baqiyah. Di sana ada dua orang. Yang dikuburkan di luar Baqih Yang pertama adalah Khadijah Bintu Qwailid Karena beliau meninggal dunia Tiga tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW Sehingga dikuburkan di mana? Di Mekah Dia dikuburkan di Mekah Karena dia meninggal sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah Kemudian yang kedua Yang dikuburkan di luar Baqih Adalah Maimunah Adalah Maimunah bintul Harid ini dikuburkan di antara kota Mekah dengan kota Madinah Ia di sebuah desa atau di sebuah tempat namanya Sarif Di sebuah tempat namanya Sarif Yaitu antara kota Mekah dengan kota Madinah. Madinah Ada pun yang lain yang tadi kita sebutkan Seperti Aisyah Bintu Abu Bakar As-Siddiq Demikian pula Hafsan Bintu Umar bin khattab Demikian pula Safiyah Dan juga Zuwayriyah Zainab binti Jahaj Zainab binti Pzaiman dan juga yang lain, Ummu Salamah demikian pula Ummu um Habiba, maka mereka dikuburkan di Bagi. Mereka dikuburkan di Bagi bersama bersama para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummahatul Mukminin mereka adalah istri mereka adalah ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Ummahat artinya apa? Ibu. Jamaah dari umun, jamaah dari umun. Mereka adalah Ummahatul Mukminin. Mereka adalah ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla wa azwaju ummahatuhum. Wa azwaju ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi mereka, yaitu ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Artinya, diharuskan kita untuk menghormati beliau-beliau. Yaitu menghormati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dilarang kita atau setelah meninggalnya Nabi untuk menikah dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka adalah ummahat mereka adalah ibu-ibu bagi diri kita sebagaimana kita ya, tidak boleh menikah dengan ibunya sendiri karena mereka adalah ummahatul muminin maka dilarang untuk menikah dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adapun di dalam masalah hukum yang lain maka sama dengan uh, uh, hukum dengan orang dengan wanita-wanita yang asing, ya tidak boleh kita uh, melihat ia ya, aurat ummahatul mukminin. Demikian pula apabila kita ia ya, berbicara maka berbicara dari balik hijab dan seterusnya. Ini hukumnya sama dengan apabila kita bergaul dengan wanita-wanita yang asing yang lain. Ya sebagaimana kita bergaul dengan wanita-wanita asing tidak boleh kita Menyentuhnya, ya tidak boleh kita berkholwat bersendirian dengan wanita yang asing. Demikian pula ketika kita ya bergaul dengan istri-istri uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita menjaga adabnya. Ya tidak boleh kita berkholwat ya dengan istri-istri Nabi. Demikian pula tidak boleh kita menyentuh ya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka adalah ummaha Maksudnya adalah di dalam masalah ikhtiar. Ya di dalam masalah penghormatan kita menghormati mereka sebagai ibu-ibu kita. Demikian pula tidak boleh ya, seorang mukmin menikah dengan istri Nabi saw sepeninggal beliau saw. Kemudian wayyukiru lābi an nahurna azwa juhufil akhirah dan mereka meyakini bahasanya istri-istri Nabi mereka adalah istri-istri beliau di akhirat dan di antara dalilnya adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiallahu Anha. Darzina antakuni zewajti Fid dunia wal akhirah. Apakah engkau ridho seandainya engkau menjadi istriku di dunia dan juga di akhirat? Demikian pula Saudah fituzama. Ini adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau nikahi setelah meninggalnya Khadijah. Dan beliau dalam keadaan sudah tua. Itu Saudah dalam keadaan sudah tua dan beliau pernah uh, hampir ya, uh, hampir Nabi SAW alaihi menolak yaitu melakukan talak kepada siapa? kepada saudara. Kemudian saudara mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi mali birrijali min haja, walakin uhibbu an ub'atha ma'a nisa'ika yaumul qiyamah." Beliau mengatakan yaitu saudara berkata kepada Nabi dan meminta supaya jangan di Cerita, ya, dia sampai zuhud dan di jamah, dia beliau menyerahkan hari beliau dan giliran beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak punya hajat, tidak punya keperluan kepada laki-laki. Karena memang beliau sudah sudah tua. Saya tidak memiliki keperluan kepada laki-laki, tetapi aku ingin supaya aku kelak dibangkitkan bersama istri-istrimu pada hari kiamat. Artinya beliau tetap ingin dijadikan oleh Nabi sebagai istri Dan tidak mau diserai Oleh Nabi SAW Dan niat beliau adalah ingin dibangkitkan Pelak di hari kiamat Sebagai istri Nabi SAW Dan ini menunjukkan Bahawasanya istri-istri beliau Di dunia mereka lah istri-istri beliau Di di akhirat Kemudian beliau mengatakan khususan khadijah Khususnya Khadijah umma aktari awladihi و أول من آمن به وعارضه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. Kemudian setelah itu, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan khususnya. Jadi di antara istri-istri Nabi dan mereka, yaitu istri-istri Nabi ini memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Mereka memiliki keutamaan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Belum mengatakan khususnya Khadijah. Yaitu Khadijah bintu Khuaylid. Ummah aktri awuladhi beliau adalah ibu dari sebagian besar putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki putra-putra dan juga putri-putri. dan sebagian besar mereka dilahirkan oleh siapa? Khadijah. Dia dilahirkan oleh Khadijah. Bahkan dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melahirkan untuk beliau hanya Khadijah. Dan jumlah anak beliau dari Khadijah ada 6. Ya, jumlah anak dari Khadijah, ya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah ada berapa? Ada 6. Empat putri dan dua orang laki-laki. Empat putri dan dua orang laki-laki. Adapun dua orang laki-laki, yang pertama adalah Qasim. Yang pertama adalah Al-Qasim. Sehingga beliau kunyahnya adalah Abdul Qasim. Kunyah beliau adalah Abdul Qasim. Dan dia meninggal ketika dia masih kecil. Al-Qasim meninggal sebelum balik. Artinya dalam keadaan masih kecil ada yang mengatakan sebelum Nabi menjadi Nabi. Ya sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi. Maka Qasim ini meninggal dunia. Putra yang kedua adalah Abdullah. Putra yang kedua adalah Abdullah ini adalah putera Beliau dari Khadijah Dan dia juga meninggal ketika masih Kecil, artinya belum balik Ia meninggal dunia Adapun empat putri beliau Maka yang pertama adalah Zainab Yang pertama adalah Zainab, kemudian yang kedua adalah Ruqayyah Yang kedua adalah Ruqayyah Yang ketiga Umbu Qusuf Kemudian yang keempat siapa? Fatima, yang keempat adalah Fatimah ini empat putri Nabi SAW Yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Fatimah Dan keempatnya Balik ya, menemui Nabi SAW dalam keadaan sebagai seorang Nabi Dan e, menjadi Islam Dan meninggal dalam keadaan Islam Dan semuanya meninggal ketika Nabi SAW masih hidup Kecuali satu orang yaitu Fatimah Kecuali satu orang yaitu Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan semuanya dikuburkan di Baki. Semuanya dikuburkan di Baki yaitu keempat putra atau keempat putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di Baki. Adapun Qasim dan juga Abdullah maka dikuburkan di mana di Mekah. Ya dikuburkan di Mekah. Ini adalah putra putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki putra yang lain tetapi bukan dari istrinya. Bukan dari istrinya. Siapa yang tahu nama dari putra beliau tersebut dan siapa ibunya? Siapa namanya? Ibrahim. Ibunya namanya? Siapa? Baik, siapa yang tahu nama ibu Ibrahim? Maria. Maria. Iya, namanya adalah Maria, bukan Maryam ya, tapi namanya Maria. Ya Maria ini adalah budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan istri, tetapi siapa? Budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan asalnya adalah dari Romawi. Dan dahulu dia adalah beragama Nasrani. Kemudian didakwai, kemudian masuk menjadi agama Islam dan dia adalah hadiah dari sebagian raja yang dahulu pernah dikirimi di surat oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam tetapi dia tidak masuk Islam dan membalas kepada Nabi SAW dengan balasan yang baik iaitu memberikan hadiah kepada Nabi berupa seorang budak yang bernama Maria dan lahir dari Maria seorang anak yang bernama Ibrahim dan Ibrahim juga meninggal ketika masih kecil Nya Ibrahim meninggal ketika masih kecil dan dikuburkan di juga dikuburkan di mana di Baki juga dikuburkan di Baki. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wahawala manaa manabihii wa albadahu ala amrihi dan dia yaitu Khadijah adalah orang yang pertama beriman dengan beliau orang yang pertama beriman dengan beliau maksudnya adalah dari kalangan wanita maksudnya adalah dari kalangan wanita. Adapun dari kalangan laki-laki yang pertama kali masuk Islam siapa Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Talib. Adapun dari kalangan wanita maka yang pertama kali beriman kepada beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wa al ala amrihi dan menolong beliau. Menolong beliau di, di atas permasalahannya, maksudnya di atas perkaranya yaitu menolong beliau di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau ia mendapatkan ujian yang berat dari kaumnya. Ia mendapatkan tantangan dan ujian yang berat dari kaumnya. Maka Khadijah radhiyallahu anha ini menolong beliau ya dengan hartanya dan apa yang beliau Memiliki menolong Rasulullah SAW karena Khadijah ini adalah seorang uh, tajirah, beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, ya dan beliau yaitu Khadijah menolong Nabi SAW beriman dengan beliau dan menolong Nabi SAW sesuai dengan kemampuan beliau. Wakahanallahu al-Manzilatul Aaliyah dan Nabi SAW dan uh, Khadijah ini memiliki kedudukan yang tinggi. Di mata Rasulullah SAW hingga beliau setelah meninggalnya Khadijah ini sering yang sering menyebut nama Khadijah yang nah, antara istri yang sering disebut namanya oleh Nabi SAW adalah siapa Khadijah sehingga Aisyah ia terkadang cemburu kepada Nabi SAW ia ya, dan tidak pernah cemburu ia lebihnya, lebih daripada cemburunya kepada Khadijah padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Karena sering mendengar Nabi SAW menyebut Khadijah Demikian pula diantara e, Kecintaan beliau Dan menunjukkan kedudukan Khadijah Di hadapan Nabi SAW ia terkadang beliau Dia menyembelih Ya seikor hewan, ya seikor kambing misalnya Kemudian e, dipotong Kemudian dibagikan dagingnya Kepada teman-teman Khadijah Ya dibagikan dagingnya kepada siapa? Teman-teman Khadijah Dan ini menunjukkan rasa cinta beliau SAW, kepada Khadijah radhiyallahu anha sehingga sebagian ulama mengatakan bahasanya istri nabi yang paling afdal adalah siapa? adalah Khadijah. Ya karena keutamaan yang beliau miliki, demikian pula pengorbanan beliau radhiyallahu anha untuk Rasulullah di mana beliau yang memberikan harta yang dia miliki kepada nabi sallallahu dalam rangka dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu was-siddiqah Khususnya juga mencintai as-siddiqah bint as-siddiq. Yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu anha putri dari Abu Bakar as-siddiq. Beliau adalah as-siddiqah bint as-siddiq. Beliau adalah as siddiqah anak dari Abu Bakar as-siddiq. Ini dikhususkan Karena kedudukan beliau yang tinggi juga di hadapan Rasulullah SAW, sebagaimana Allah diqaulafihan Nabi SAW yang Nabi SAW telah berkata, telah bersabda tentang diri Aisyah. Beliau mengatakan Fatul Aisy seluruh makanan. Ya seperti keutamaan akharid dibandingkan seluruh makanan. Yang dimaksud dengan akharid ini akan campuran dari Albur dan juga allaham, campuran dari albur iaitu kurang lebih maknanya gandum, ya dan juga allaham iaitu daging, ya dan para ulama menjelaskan albur atau gandum ini adalah makanan pokok yang paling abdur dan laham iaitu daging ini adalah lauk yang paling abdur, dicampur antara albur dengan allaham, dicampur antara gandum dengan daging yang paling abdal dicampur dengan yang paling abdal makanan pokok yang paling abdal dicampur dengan lauk yang paling abdal ini dinamakan dengan aktarid ini dinamakan dengan aktarid menunjukkan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita dan ini menunjukkan tentang keutamaan beliau dan di dalam hadis yang lain beliau saw ditanya oleh sebagian sahabat ditanya oleh sebagian Sahabat Ya Rasulullah ayu nisai ahabu ilaih Ya Rasulullah Siapa wanita yang paling kau cintai Siapa wanita yang paling kau cintai Kala Aisyah Beliau mengatakan dia adalah Aisyah Dan ini menunjukkan tentang keutamaan Aisyah Sehingga sebagian Sebagian ulama ada yang Yang mendahulukan beliau di atas wanita yang lain Artinya mengatakan Bahasanya di antara istri nabi yang paling awtolah adalah Aisyah. Ini adalah khilaf di katakan para ulama dan tahqiqnya yang setelah meneliti seluruh dalil yang disimpulkan bahasanya masing-masing berikan hiburan kepada beliau dan bahkan menolong beliau dengan hartanya dan seterusnya. Adapun Aisyah maka memiliki kelebihan di akhir dakwah beliau, karena Nabi uh, Aisyah radhiyallahu anha diberikan oleh Nabi saw. Dan ini adalah wasiat Nabi saw dan diajukan ke depan. Cara apa kita mencintai keluarga Nabi Atau Ahlul Bait Mencintai keluarga Nabi SAW Di antaranya adalah menghormati Beliau-beliau Yaitu menghormati keluarga Nabi SAW Dan ikhkaran dengan mereka Dan juga mencintai mereka Karena mereka adalah keluarga Nabi SAW Demikian pula karena wasiat yang sudah diwasiatkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Ini adalah diantara cara mencintai keluarga Nabi SAW. Dan adalah kita waspada dari berlebih-lebihan. Dan juga guluh ketika mencintai Ahlul Bait. Ketika mencintai keluarga Nabi SAW. Kita diberintahkan untuk mencintai mereka, tetapi tidak boleh kita berlebih-lebihan, di dalam mencintai Ahlul Bayit Dan di antara contoh berlebihan terhadap Keluarga Nabi SAW Adalah meyakini Bahawasanya mereka adalah maksum Meyakini bahwa keluarga Nabi Maksum Iaitu terlepas dari kesalahan Sehingga sebagian Meyakini Mereka adalah maksum Ketika melihat sebagian Ahlul Bayit Melakukan sebuah dosa atau melakukan sebuah kesalahan maka mereka menganggap ya ini adalah perkara yang tidak perlu diingkari. Tidak perlu diingkari seakan-akan. Kalau sudah keluarga Nabi, kalau sudah Ahlul Bayt berarti sudah ya, tidak ditulis dosanya dan seterusnya. Ini adalah kesalahan yang yang harus kita ingatkan. Karena Ahlul Bayt, ya, keluarga Nabi ini seperti yang lain. Mereka adalah manusia bisa salah dan juga bisa benar. Apabila mereka adalah orang yang soleh. Seperti Ali bin Abi Talib. Demikian pula Hasan dan Hussein. Demikian pula Fatimah. Demikian pula istri-istri Nabi SAW. Dan juga keluarga beliau yang lain. Yang mereka adalah orang-orang yang solehin. Maka selain kita mencintai mereka. Karena mereka adalah keluarga Nabi. Kita juga mencintai mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang soleh. Yaitu mereka adalah orang-orang yang soleh. Kita cintai mereka karena kesolehan mereka. Adapun apabila ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, maka kita ya berkurang kecintaannya. Artinya tidak sebesar kecintaan kita kepada ahlul lbeh yang mereka adalah orang-orang yang yang soleh. Jadi kalau ada di antara mereka yang berbuat fasik, maka kita cintai dia karena dia adalah seorang Muslim. Dan kita benci dia karena kebencian yang dia, karena kemaksiatan yang dia lakukan Kita cintai karena keislaman dia Dan juga karena dia adalah keluarga Nabi Tetapi kita membenci kefasikan dan juga kemaksiatan yang yang dia lakukan Dan apabila seseorang ia ya termasuk keluarga Nabi Atau keluarga yang memiliki nasab yang bagus Tetapi amalannya tidak baik Maka amalan atau nasab yang dia miliki ini tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Ia tidak akan bermanfaat bagi dirinya apabila amalannya tidak baik. Karena Nabi saw mengatakan, "Menbat Taabihi amaluhu lam yusraabihi nasabuhu". Barangsiapa yang dilambatkan oleh amalannya, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatkan. Barang siapa yang dilambatkan oleh Amalannya, artinya dia berbuat kemaksiatan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Maka nasabnya, ini tidak bisa membuat dia lebih lebih cepat Ini menunjukkan bahasanya, yang namanya nasab Kalau amalan seseorang ini tidak baik, maka tidak akan bermanfaat bagi dirinya Abu Lahab, ini adalah kaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi karena dia kufur kepada Allah dan juga Rasulnya maka nasab yang dia miliki ini tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Bahkan Allah yang menjadikan di sana sebuah surat atau menurunkan di sana sebuah surat yang isinya bahwasannya Abu Lahab ini termasuk menduduk neraka. Yaitu di dalam surat apa? Al-Masad atau dalam dalam di, di mushaf kita di Indonesia adalah surat Al-Lahab. Yang isinya di antaranya adalah bahwasannya Abu Lahab dan dia adalah paman Nabi SAW Termasuk Bani Hashim. Tetapi karena dia bubur, maka nasab yang dia miliki ini tidak akan bermanfaat. Dan Allah mengatakan, Inna Orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada kepada Allah. Seandainya di sana ada selain keluarga Nabi. Yang lebih mulia dan yang lebih bertakwa kepada Allah daripada keluarga Nabi maka dia lebih akran, lebih mulia di sisi Allah daripada yang lain. Oleh karena itu, Abu Bakar, dia bukan termasuk keluarga Nabi. Tetapi dia adalah orang yang paling afdol di antara umat Islam. Dia dia adalah orang yang paling afdol di antara umat Islam. Padahal dia bukan keluarga Nabi SAW. Menunjukkan bahasanya, e, ukuran ya al-karama kemuliaan di dalam Islam adalah dilihat dari Takwanya, dilihat dari takwanya. Oleh karena itu, yakin sekali lagi kita mencintai keluarga Nabi saw beransab di antara mereka yang mengumpulkan antara nasab yang mulia dengan amalan yang soleh, maka kita mencintai dia karena nasabnya. Demikian pula mencintai karena amal soleh yang dia kerjakan. Tapi kalau ada di antara mereka yang memiliki nasab yang mulia, tetapi amalannya jauh dari sunnah Nabi saw Maka kita membenci ya, kemaksiatan yang dia lakukan dan juga kesalahan yang dia yang dia lakukan dan kita kalau benar-benar mencintai beliau maka adalah kita memberikan nasihat yang baik kepada beliau itulah tentang bagaimana cara mencintai keluarga Nabi saw. Adakah Ummu Salama itu wanita yang sebenarnya bernama Hindun? ya Ummu Salama ini adalah. Namanya adalah Hindun, yaitu Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Dan kunyahnya adalah Ummu Salamah. Ini adalah termasuk istri Nabi. Dan dikuburkan, di dibakai, beliau meninggal kurang lebih pada tahun 52 Hijriah. Pada tahun 52 Hijriah. Apakah dalil Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah? Beliau mengatakan umir itu di karyatin tak pulul kurang. Aku diperintahkan untuk Ijrah ke sebuah kota yang memakan kota-kota yang lain. Di sebuah kota yang memakan kota-kota yang lain. Yakulu Nayathrib Wahiyal Madinah. Mereka menamakan kota tersebut dengan Yathrib, dan Yathrib ini adalah nama yang lama bagi kota Madinah. Wahiyal Madinah dan dia adalah kota Madinah. Ini menunjukkan bahasanya beliau. Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dan Allah yang memilih. Ia diperintahkan oleh Allah dan Allah yang memilih untuk hijrah ke kota Madinah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.